Radio 1 Sissi Jag tror faktiskt att jag lider av någon slags tillfällig utbrändhet det låter ju värre än vad det är men jag brukar känna väldigt stor lust eller alltid, igår gjorde jag det till exempel till att gå hit och sända radio, till att gå upp i sängen till att göra saker, men nu är jag så trött jag är så trött och utmattad och försöker liksom, jag tror att det är år året håller på att ta slut, jorden kanske går under imorgon men jag vet inte, då ska jag inte vara utbränd i för sig det är ju jobbigt, men min kropp har börjat så här, den är den är ganska trött vill sova. Den vill gå i det. Och det här tror jag många känner nu. Eller det är min personliga uppfattning. Nu kring de här dagarna innan och kring jul. Fast det får man ju inte. Man måste ju vara alert och trevlig. Och köpa alla julklappar och vara sitt bästa jag just nu. Igår så var jag ute i, på ett köpcentrum här i Stockholm. Och skulle köpa julklappar till barn. Jag ska fira jul med. Och liksom finner mig själv stå... Jag skär mig på den här saxen, den slöaste saxen i Svealand ungefär som hänger vid det här inslagningsbordet. Jag ska slå in, eh, ja, de lyssnar inte på det här. Lego ska jag slå in. Och det står andra hållögda vuxna, så här föräldrar och släktingar och väntar på kö och ser helt deprimerade ut och står där och slår in de här paketen, någon slags ultra Bara, kan du räcka mig, så här, flisterlappen, tack älskling. Och tänkte så här, vad tog julefriden vägen? Amelia Stapelfält och Simon Lundberg är här. Båda två. så. Alltså. Vad kul att ni är här. Känner ni igen den här känslan? Dels att man börjar känna sig lite utbränd. Det är väl ett starkt ord. Men man är väldigt trött nu. Och att man inte riktigt känner någon julefrid än. Ja, så alltså, jag, jag vaknade upp i måndags. Och jag, bruk, jag brukar, precis som du, jag brukar vara jävligt pepp på måndagar just för att det känns så härligt. Ny vecka. Kan vi ta med oss det goda från det förra och glömma resten. Och liksom ny start nu jävlar. Men alltså redan i måndag så kände jag så här. Jag, hela, hela mitt jag fanns liksom inte i vardagen. Jag var, jag var redan borta på ledighet och helg. Och kände liksom så här, för varje timme var det så här, okej, okay, nu, nu, har, nu har den nu har en timme gått på denna dag. Hur många timmar är det kvar? Till tisdag. Mm. Onsdag, tror du. Vet. Så jag känner ju också att jag, vart jag än tar med hur jag än tänker, hur jag liksom är för mig, så bara hasar jag fram. Jag vill, jag vill inte. liksom. Jag bara vill klänga mig fast på någons ben och inte behöva gå eller prata eller engagera mig i någonting. Jag tror Nej. att jag har fått så här överdos av tidig liksom så här, julstress och alltihopa, man känner ju det även om jag personligen inte är så engagerad i jul så vart man än befinner sig och vart man än går och är så, så är ju stressen där hela tiden bland, bland sin omgivning liksom. så att jag blir påverkad av det tror jag jag är också helt jävla slut i huvudet ja och det så här, igår kallade jag en person som jag mycket väl vet vad han heter för helt fel namn, inte min pojkvän men nu är jag i en annan situation en, ja, men en gammal bekant kan man säga Oj, nu har någon ljud på telefonen Och när man kallar någon som heter Jocke för Josef typ. Nu var det inte det som hände men ni förstår Jag vill inte hänga ut hans namn eh, Och bara kommer på att så här: Jag gör det här för att jag är ganska trött i huvudet eh, Jag behöver nog Min hjärna vill ta ledigt nu Men det får den inte än Amelia, känner du igen det här? Ja, både, både jag och nej För jag kan känna lite att När, när man vaknar en dag Så känner man att dygnet har, har aldrig varit så långt som det är nu men samtidigt så känner man att när vid dagens slut så känner man att saker och ting har gått så fort och att man har så mycket kvar att man nästan vill ha en dag till för att finna med allting så det är någon, liksom båda sidor av myntet att i ena sekunden så går allting väldigt, väldigt, väldigt fort och i den andra sekunden så går det så långsamt att man bara vill slå sig själv med en klubba i huvudet och somna. Liksom. Ja, men jag håller med. Och det är som att man, man skruvar upp sig själv som en sån där leksak som man skruvar upp, vad det nu heter. Och sen kan man inte liksom skruva ner sig själv. Kän känns det igen? Vad gör det Amelia? Men det? lura lurar funkar inte. Ja, ah, skit i dem. Ta, ta av dem. Du hör vad vi säger. Vi hör vad, vad, vad du, säger. du hör vad säger. Jag hör dig jag också utan ja. lurar. Men, det sen. men tror ni inte att det är... Hur, hur duktig man än själv är på att säga så här nu, nu ska jag ta det lugnt, nu ska jag inte i år För en skulle skull kanske i många fall Dras med i den här julstressen Och så gör man det ändå Det blir som en sån här epidemi ja, men, Och jag jag, men, och jag lite så här, jag, jag blir på samma sätt varje år Men inte så mycket för att jag är en av dem Som springer runt och du vet, äh, hetsar i alla affärer och alla julklappar ska inhandlas och slås in och, var, och man ska åka iväg liksom upp eller ner hem till familjen i Norrland eller sånt där. Jag, jag har liksom alltid varit väldigt cool kring jul. Däremot så har jag ju alltså, som, en sån fobi för när, när de här... Äh, vad heter det? Vad kallar man det? Högtid? Högtider, ja. ja högtider. De flesta högtider. Och julen är i min värld den absolut värsta. Och jag fick höra någon gång att alla de som säger så här jag hatar jul, att det på något sätt speglar av en eh, typ taskig barndom. Och så är det inte riktigt. Det är bara att jag... Så här, begreppet familj har varit lite, lite knepigt i min värld. Så att under jul... jag blir på samma sätt varje år. Så jag går nästan så här kryper in och ryggar tillbaka och det blir du, nästan det så här giftig. kryper in? Eller vad är du rygga tillbaka från? ifrån? Är det någonting du är... vill fly från Simon? Förlåt jag skrattar. ingen insåg att jag lät som en psykolog bara. Ja, nej men det, det har varit så här, jag, Som sagt, jag har inte haft något problem med hur vi har firat jul i vår familj. Ofta har oftast mm. liksom varit... Eh, men jag och min mamma med syster och ibland liksom en liten större del men oftast har det varit vi och jag har firar lite på vårt sätt vilket har varit jättemysigt eh, men Sen Både då som Vad du slurpar Du måste bara dricka min smoothie Jag blir så påmind man... om eh, Just för att jag är så, jag är så känslig själv För papparoll och barn Och mm. det här barnlängtan, familj Just för att jag har varit så struligt mm. eh, Så att jag, den stressen Jag känner som kommer för, Och blir ökar, ökar, ökar Inför varje mm. dag Som närmar sig jul är just det här det som är en ordentlig käftsmäll varje mm. jul att nej jag har inte mormor, morfar, farfar far farmor. Ja, men du vet, hela saken har jag Och jag har ju aldrig riktigt haft det heller. Så att jag har ju inte så jättemycket att sakna. Vilken vilken sakna den då. Ja, och jag tror, jag tror att den stressen mm. satte sig på ganska många. I mitt fall är det lite så här familjegrej. Andra kanske ekonomiskt bit. Att man tänker så här, gud, jag kommer inte kunna ge mina barn det alla andra föräldrar kan ge sina barn. och Jag kan Nej, inte vi, få det här exakt precis. det där perfekta julbordet. Jag tror man jag tror jul är den stressen för att jag tror många, väldigt många jämför sig under ja, jul. Och jag ska ha en glögg ikväll som ni ska komma på att två ja. hemma hos min... Kommer vi komma hem till den här missperfekta. Nej, eller alltså grejen är att jag, jag har ju haft någon vision tidigare. Desperate Housewives. Ja, kommer gå hem och, kom och gråta i garderoben. Nej, men jag har haft på riktigt någon sån här anti... Nej, men det får gärna vara stökigt. Vi köper färdigt. Ba, nej. Jag har transformerats till liksom... Till min mamma, eller hon är i och för sig mer soft än vad jag är. Jag har stå, stått nu, liksom, fastän att jag har ganska mycket, eller väldigt mycket att jobba med. Det är kul att jobba, men det som är jobbigt är ju livspusslet. Att man ska mm. jobba, sen ska man gå hem och så ska man vara så trevlig och träffa folk och vara snygg. Jag går ju, ni ser inte mig som lyssnar, tack och lov. Men alltid i radio sitter jag i någon sån här keps, osminkad, i pyjamas. Typ. Jag har knappt duschat. Liksom. Ja. Men ikväll ska jag vara så snygg, för jag vill inte se ut så här när jag ska ha en massa gäster. Jag fick höra det en gång, jag måste bara att jag har både rösten och ansiktet för att göra radio. Nej Simon det tog, du tog, du tog jag, bara, men gud tack sen vänta. Taskigt. Du är snygg <laughs> på riktigt helt objektivt. Vad, vad taskigt vem fan säger så? Timbaktor faktiskt. Nej. Oh. Jo. Nej Jason ska bara vara tyst. Ja. Fortsätt förlåt jag ja. hoppa in. Nej det är inget far men, men så därför har jag stått nu trots att jag har varit ganska trött och så här, jag ska göra egen knäck och det stod liksom hela kvällen i förrgård och det är ganska kul att göra så här julgodis till en början men sen är det jävligt kladdigt, det är svårt att få i, i formarna, man ska ha någon slags jag bara, nej, jag ska att smaksätta all knäck med fyra olika smaker jag alltså, jag fick ju halsbränna bara och se den jävla Instagram, alla då, mm. dessa hundratals små koppar med ja. jag fick ett sms innan, Nu ska ja. jag baka knäck, önskar mig lycka till och sen så ser jag en bild på liksom så här 3000 knäckbitar, ja. jag går så jag, jag, jag, vänta, är vänta, här, jag är verkligen så här Jag har ganska höga krav på mig själv ja, men det är, har du gått i fällan själv liksom, Ja absolut du, nu, nu ska jag va, Det är så här men, man gör på jul men man är, nej, men alltså, Min kille fick typ fan. stoppa mig från att göra egna polkagriser Han bara, vi köper <laughs> älskling Vi köper polka. det är okej okay. Jag bara, jag måste göra egna polkagriser Men det är ju lite det här som hela julhötsen är Det är ju att det finns någon liksom, Något kollektivt mål Över alla människor ja. Att det ska vara så perfekt alltihopa Och att, jag menar jag vet inte varför, men om vi jämför med någon annan högtid, typ påsken. Det är ingen som bryr sig, liksom. Men Nej, julen, vem den fyra påsk? Typ min morsa påsk sätter upp så här gula gardiner som sitter upp i en vecka, sen tar hon ner dem. Eller gör era mammor eller pappor? Girl, alltså Jesus dog faktiskt. <skratt> jo, jag vet, men jag tror inte på... <skratt> <skratt> Girl... <skratt> Girl. Ja, men, det fanns säkert en alltså, man så så som heter så så son, Jesus, men jag vet inte om hét, han dog. Så. Liksom. Det, är, det är ju det som gör det jobbigt. Det är det som gör att människor tycker att det blir jobbigt nu, det är att man har sån hets på att det ska vara så bra. Och jag tror, när vi snackar om det här med, med liksom vad man har haft för barndom, jag tror nästan att det blir värre om man har haft en jul, om man har vuxit upp med en jul som har varit väldigt traditionsenlig mm. och väldigt så här mm. på ett visst sätt. Och sen så var, kommer man ut i ett vuxenliv där kanske vissa traditioner ändras och då har man ju den här pressen på att den ska vara så bra som den alltid har varit mm. och då blir det kanske ännu lättare att man säger jag hatar julen för att man, man inte riktigt kan få till det liksom <laughs> jag håller med dig Amin. jag tycker det var en bra analys och vi vill veta vad du som lyssnar tycker och tänker har du också fastnat i fällan handen på hjärtat jag orkar inte med idag när jag är så trött som jag är att det ringer in massa såna snusförnuftiga människor och bara nej men det är väl bara att inte bry sig, jo det är det. För att det är en folksjukdom där med julstress. Men det är klart att du får ringa även om du inte känner julstress. Men jag tror faktiskt att den som ringer in idag och säger så här Jag är absolut inte berörd. Jag skiter i det. Faktiskt bryr sig mer än vad personen erkänner. är mm, Det tror jag också. Att man gärna vill säga från sig. och säger nej men jag är inte en av dem. Jag har också sagt det. Det är förnekelse kära lyssnare. Jag är inte en av dem som, som fastnar... Jag försöker jag hjärntvätta nu folk som lyssnar. Precis, nu det drar vi verkligen alla över en ja, stor Ring och, ring och tyck, tyck samma sak som oss. nej Du får ringa och tycka vad du vill. Men vi ska ta en liten paus och sen är vi tillbaka och fortsätter prata om julstress och press och hets. Och nu är det fyra dagar kvar och man har inte köpt alla klappar. och Jag är så här, ska man ta med sig någon blomma till svärmor? Jag, vet inte, jag kan inte ens vad blommor heter... Eh, vad ska man ha på sig på jul man får inte se för porrig ut man får inte se för tråkig ut vad, det är så skitgrejer som man börjar tänka på och nu har jag dessutom hört att min sväger ska, ska ta med sig den här filmen jag var med i Tjänare kungen och visa <laughs> den för hela så här, alla på juldagen typ visa storbidstv, nej I won't do that kan jag säga, jag vill mm. hålla mig lite i bakgrunden och vara lite så Det står ju tyst, det kanske inte kan vara men jag, jag är ganska stressad över det här det ska bli jättemysigt, så jag har lovat att åka längdskidor och så måste jag köpa pexor. och det, det är lite jobbigt liksom det känns som att, att ta en, att en hel del på hjärtat ja men jag, och så ska jag skriva klart en krönika som ska vara inne eh, till Metro. Jag älskar att skriva i Metro, men just nu är det så här, kan jag skriva om den här pennan kanske? 2500 tecken. Eh, vi, vi tar en paus tror jag, sen är vi tillbaka. Fortsätt lyssna på Cissi Wallin i Radio 1. Radio 1 Cissi Wallin Jag skrev nu på Twitter att jag är så trött. Jag älskar livet generellt nu för tiden. Men jag behöver verkligen semester. Igår så började jag gråta av en reklam för hundmat. Hundfoder på tv. Ja, jag lite... ja men det var så, det så nom, nom, ja, Jag vet inte det. det. Jag så Vad grät du det? Oh. Ja, ja. Nej, på riktigt. Men jag, är så, jag gör inte hon det den sopranos när hon är gravid jag är inte gravid jag har kollat men eller om det är bara att hon, är att hon gråter skitsamma jag är lite överarbetad lite trött och lite känslig du och, grät åt nom nom nom nom Ja, det gjorde jag. Men jag grät ut massa saker igår. Jag var en sån här. igår och förrgår. Jag har män. Och så var det sån här. tömma ut. Ja, inte ut är mm. inte. tömma ut inte. Det och tömma ja, ut men. Känslor. Jag tänker verkligen samma tömma ja. ut men. Ja, men, måste det mens, jobba så mer Det alltså. mm. jag, jag jag, jag är inte. Det är jag Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det är inte. Det jag inte. Det är inte. jag är inte. Det är Det Det Det det kan vara ganska kul att gå tillbaka nu när man är som så mest så här, förvirrad, stressad, trött. För att jag glömmer liksom bort till och med vad jag, vad jag gjorde igår. Det är bara, dagarna bara smälter ihop. Jag De flyter vet inte. ihop och man är som en liten robot. Ja. Och det kan vara ganska så här, effektivt. Men igår så kände jag bokstavligen hur eh, jag har lipat mycket av min döda farfar den här veckan. För att han är uppenbarligen död. Och det här är första julen utan eh, honom han dog i våras och det, mm. det är så här, det, har, det har inte varit så jobbigt för vi sågs inte så ofta. Vi hade en väldigt bra relation när jag var liten men, men sedan på senare år nu så de på ett annat han han sambo bodde på ett annat ställe och så um, och, men nu blev det väldigt påtagligt shit. Det blir ingen kalkonmiddag hos farfar i år mm. eftersom han inte är där. Uh, och då grät jag över det. Och sen igår så så fick jag någon sån här, det är bara för att jag är trött. Jag vet inte, jag tror väl på spöken också, kanske. Men, men jag fick någon känsla av att han liksom så här tog mig i nackskinnet kan man säga på, om en människa. Men att han på något sätt så här lyfte mig och bara, nu går du, nu gör du det här. I'm är uh, din bevakare. Liksom. Jag, jag är den som, som ska se till att du rör dig framåt den här veckan. Och Det är inte så mycket att gnälla på. Jag har inte tre barn. Jag, har ingen, liksom, jag är inte i någon socialt utsatt situation. Men ändå så kan den här stressen som man själv skapar bli övermäktig. Och Vi vill gärna prata med dig som lyssnar om, om hur du ser på stress. Och julstress i synnerhet. Hallå där. Hallå då. Hallå. Hej, okay, vem har vi med yes. dig? Tjena, och Simon och... Amelia. Amelia. <laughs> ja, det är inte lätt att komma ihåg. Det är Krille här. Hej Krille, vad tänker du? Ja, men tjena. Tjena. Uh, jo, jag ska jag Jag är lite grinskän själv. Hur då då? Jag, vet, jag kunde alltså... nästan tänka mig att du var det. Ja, jag har ett hjärta också, men mm. det är lite så här, Det är lite som du sa Simon, att man... Eller som jag uppfattar, att man inte har... Ja, ah, nu, nu är det så här att uh, alla i min släkt är typ döda liksom. Eller många mm. många börjar... Döda eller döva? Döda. Ja, ah, bort... Ah, okay. mm, jag fattar Ja, det. exakt. Och, ah. då, och det har de varit rätt tidigt i mitt liv. Så vi har aldrig haft riktiga jular så där. Nej. I alla fall när man var jätteliten liksom så... Uh, men ändå så känner man en julstress. Konstigt nog. Ja, nej men jag, för det, det jag var inne på här det, det är inte så att mina... Julaft, alltså vad säger man? Min, min jul från när jag var liten fram till idag har varit så hemska så att jag flyr från dem utan nej, det är mer bara att man, nej, nej. Man, man är ju omringad av så många olika traditioner så att man börjar ifrågasätta sina egna men till slut så inbildar man sig att man inte har en enda tradition liksom. Nej, exakt. Och då men, blir man ju stressad. Ja. Blir jag i alla fall. Och du? Ja, men, men har du haft för Har du det haft där liksom... runt omkring liksom? <laughs> Vem ska prata? Det är så många här. Ja. Vad sa du Amelia? Jag tänkte bara fråga om du har haft någon liksom, tradition som du har firat på även om det har funnits eller om det har varit människor som inte har kunnat vara med dig. Om du har haft något sätt du ändå har har firat julen på varje gång eller om du tar det lite mer som det kommer. Man har tagit mer som det kommer. Det är aldrig någon som har riktigt tagit Alla i min släkt typ är julhatare. Som i fast, han sitter alltid hemma liksom. Han skiter i julen liksom, tittar på det där, liksom. Så det, man, man, har aldrig haft det där liksom. Uh, men jag vet inte, det, det är inget man saknar sådär egentligen. Kanske lite eftersom att man hatar julen. Jag tror det är därför jag hatar julen lite. För att jag vill ha den. Då är jag sur på andra jag Ja, jag förstår. Men hur, hur ska <laughs> du, hur ska du, hanter, ja, ja, precis, hur ska du hantera det ordet år då? Hatet. Uh, I år ska jag fira nog, eller fira och fyra. Jag ska nog vara med min tjej typ. Tjär, ska ni äta någon julmat sådär, eller? Ja, hon är från uh, Ukraina, så de har en annan dag, de firar jul på. Jaha, okej, så ni gör lite som ni vill, liksom, där. Ja, exakt. Du passar på att bara helt ignorera den här dagen, blir det lite underlättar. med, med ja, tjejen. Det, ja, lite sådär, men ett tillfälle liksom, man kan bara ta det lugnt, dricka lite vin och umgås liksom. Trevligt, men du har det så bra ändå, trots detta hat, och försöka. Mm. att... Ja. God jul på er. Det är samma, för jävla god jul. precis. Ja. okej. Okay. Hej. Tja. Men det är väl precis som, som Krille sa här, tänker jag i alla fall att man blir ofta bitter på det man inte själv har fått. Ja, eller? Ja, det måste ju eller vara, på, det måste vara, vara anledning. Alltså jag kom på det nu när, eh, när han sa det att Jag tror om det var för ett en jul sen. Jag har åkt bort de flesta gångerna nu. Jag har varit i liksom Paris och åkt till London. Jag har bara åkt bort från så här jul. Liksom. Mm. Men så var jag hemma för, förra jul. Och det är nästan så här. Jag, jag är ju lite löjlig när jag kommer till det. Men jag vet att den, den dagen så var jag så här. Vaknade upp mm. själv och nästan så här. Klappar med axeln och bara. Jule Simon och det var så här, folk ringde typ så här, familj och jag bara nej, nej nej nej nej nej nej nu håller vi kvar det här modet liksom typ klädde på mig gick ut på stan och bara här går de alla som ska hem till sina familjer <laughs> och bara typ så ja men vet jag, jag kom på mig själv bara, så, hade liksom, att jag hade dragit ner mig så för så djupt i detta eh, liksom mörka hål av dyster jul egentligen helt i onödan men men just för att jag jag liksom det är väl på mitt sätt men det att är väl, ta tag du, du i den här stället ja men precis och, och det är och, jättekonstigt ja. egentligen nej jag tycker inte att det är så jättekonstigt eller Amelia lite konstigt kanske nej jag tycker snarare det var lite hemskt i så mm. fall men det är väl lite så här att man kanske behöver köra ner sig ganska rejält för att vilja komma därifrån och, och jag, vilja vända liksom. jag, jag har också haft några kaosjular jag hade en jul när jag var så mycket ovän med mina föräldrar det här var några år sedan att jag min dåvarande pojkvän vi skulle inte fira ihop för han är från Dalarna och hans släkt bor där för att det, han är från Dalarna precis, det är därför. nej absolut inte nej, så att jag skulle då vara i Uddevalla och han skulle vara i F Fal Falun. Och så var det med det. Men sen så bråkade jag mina föräldrar så mycket. Det var mitt fel. Jag var väl så här obstinat. Jag var 25. Men jag var väl ändå i någon slags när frigöra mig och bli vuxen-fas. Jag var lite sen. Jag är en late bloomer. 24 kanske jag var, ihåg. men så jag Vi har varit så mycket ovänner. Det här skäms jag över, men det var ju mitt fel. Så jag bokade en tågbiljett på julafton och åkte ifrån mina föräldrar mm. till, Oj. till Dalarna. Det är ju alltså typ fyra timmar, fem mm. timmar med tåg från eller sånt där. ännu mer, sex timmar med tåg mm. eh, och åkte, liksom, åkte så här ett, ja, kanske ett på dagen var framme så här åtta på kvällen och bara, här kommer jag och stövlade in där hos hans släkt och de undrade väl lite, varför inte du med din familj men eh, man, har, jag har gjort, man har gjort så här dumma grejer och jag tror att att kunna erkänna att ibland har vissa jular blivit lite tomten i fart till alla barnen. Någon blir lite för full. Kan inte vara kanske någon i närmsta familjen med någon släkting eller sådär. Eh, också alla jular man har varit, eller alla men i alla fall några för mig, som man har varit sjuk. En jul hade jag eh, kräksjuka. Det var roligt. Mm, det är Utan alldeles. att gå in på detaljer. Eh, det har det inte varit. Nej, men jag har däremot också haft en jul då jag, då jag har gjort bort mig. Eh, då är. Då har vi faktiskt liksom för en gång skulle, skulle fira på det här stora, härliga sättet med flera olika familjer från eh, alla håll och kanter och, och liksom morsans dåvarande kille och hela den familjen liksom och massa barn. Och nu var det liksom... Kalkonen stod framme. Liksom. Mm. Och jag var superstressad för att jag är liksom så van vid att fira jul så gör jag det med min mamma och typ endast min mamma. Annars åker jag iväg. Mm. Eh, och nu, då blev jag liksom jätte... Nervös och tyckte det var jättejobbigt och plötsligt var i den här stora, härliga familjen. Mm. Eh, Där alla tyckte om. Och det var, det var verkligen så här jätte, jättefint, allt upp. Alltså jag sitter och bara tar whisky efter whisky efter whisky. Oj, oj, oj. Och till slut bara så här. Mm. Nej! inte min familj. Mm. Du ställer till en Ställ scen. Till med Simon, med du ska få, vi gör en cliffhanger. Vi ska ta nyheter, Du ska få berätta om scenen vad du gjorde. Det blir spännande efter pausen. stanna är kvar. Amelia är här, Simon är här, jag CC här och vi pratar mer om vi kanske får komma in lite på jular som gick åt fanders skogen <laughs> ja. i det här programmet. Vi får se. 0211 1213 ringer du Radio 1 C C Vi började prata om julstress här hos mig, Sissi Valin i Radio 1 i Psykakuten som programmet heter på torsdagar. Men vi, vi bottnar nu, i, eller vi har kommit in på, ska jag säga, på något slags ja, jular som inte var så lyckade. Så har du en sån berättelse, en anekdot helt enkelt. En jul som inte var så lyckad. Du behöver inte hänga ut någon med namn, men du kan berätta om du vill vad du har upplevt. En tomten i fart till alla barnen, jul typ. Eller kanske att du låg och kräktes hela julafton på grund av att du har käkat någon dålig dåligt eller någonting. 0 200 11 12 13 ringer du i så fall om du vill berätta om detta. Men, nu ska Simon Lundberg, Amelia Stapelfält är också här. Men du ska berätta, Simon. Den här julen är du drack lite för mycket whisky, vad hände då? Ja, nej men jag, innan jag är klart så berättar jag lite om min typ av stress. Så det är ju det är väldigt mycket att jag, jag blir ännu mer sluten och Tycker väldigt synd om mig själv och tycker att julen är hemsk och ensam. Eh, så den här, den här julen som gick lite snett, då var, var jag för en gång skull inte det. Utan satt med, med en jättestor och härlig familj helt plötsligt. Och det gjorde mig väldigt, väldigt nervös och stressad, så som sagt, för mycket whisky. Och det slutade med att jag då ställer mig upp och nästa, du vet bara pekar och nej, inte min familj. Och ni kommer aldrig att bli det. Och de är mer så här, okej. Okay, eh, det är helt lugnt Simon. Men nu, nu har vi lite trevligt här. Nu firar vi julafton. Och du vet, barnen blir helt förskräckta. Jag får springa ner för en trappa och liksom försöka lugna mig. Och men jag menar, bara flippar ur totalt för att det råkade bli för familjärt och trevligt och ljuligt och härligt då, då, fick, då fick jag knappen liksom och bokade en taxi och åkte därifrån och var asverrandad och full tyvärr och det, så, kän, det känns ju och jag tror att ja, ja, man inte var, hade, kan lära sig någonting av eller ja men hade, hade, hade inte jag varit alltså, så, så förbannat stressad av julen och av julafton så hade du där förmodligen hänt. Så att för mig har det varit viktigt nu att bara så här, ta det som det kommer och vad fan göra egna traditioner och, och skapa sin egna julafton. Liksom. Det behöver inte se ut som det gör på, på, på Kallianka. Liksom. Nej, nej, och jag, jag känner väl att vi har ju ofta en det kan krävas ganska lite för att julafton ska bli vad man upplever då som förstörd man har hört det, man har pratat med många människor att argumentet är ibland sådär, om det uppstår det är ju så här släkten samlas svensk släkt i alla fall i andra kulturer så bor ju ofta det släkten liksom med varandra eller nära varandra. här gör vi ju inte det även om vi bor i samma liksom stadsdel så kanske vi inte ses så himla ofta. När vi väl då ska liksom tussas ihop i ett gäng på julafton så kan det vara så sådär gamla konflikter som har hänt för vi pratade om, det här om dagen, för liksom 17 år sedan kan komma upp. Mm. Och så är det någon som säger ah, men förstör inte julstämningen. Och jag tycker väl att det är bättre då att prata om de här gamla grejerna. Inte under alkoholpåverkan tycker jag. Alltså, I alla fall inte när man är packad. Reda ut vad som har hänt och så ska inte någon stå där och vara så här förstör inte julafton. Nej men vad är då en bra julafton att alla sitter och är lossas glada istället? Ja, problem, alltså problemet är ju egentligen om, folk, om vissa människor i ett sällskap har en förbestämd bild av vad julafton ska bli mm. och det inte blir så. Det är ju då det blir ett problem för det är ju den sortens människa som sätter sig och säger nu förstör du julafton mm. som om man har något extra mandat på att säga att så här ska det vara och nu går du faktiskt ifrån det reglerna här som jag har bestämt, och då är det ett problem. Vi tar ett samtal. Hallå! Hello. Vem har vi med oss? Hej, Markus här. Hej, Markus, hey. vad har du att berätta eller säga? Ja, vad har jag att säga? Det var väl, jag vet inte hur länge sedan det här, är. kanske 10-12 år sedan någonting. Mm. Jag och min far och min mor och resten av familjen sitter hemma och vi ska fira jul normalt. Mamma och pappa börjar bråka med varandra. Oj då, det händer lätt. Eh, Ja det hände lätt när Alkonen är med i bilden eh, och pappa hade lovat mig att jag skulle få en bil, en, alltså en sämre begagnad sådan och eh, jag fick ingen bil. Han hade glömt bort det så till slut efter allt bråkande fram och tillbaka så bestämde sig pappa för att ringa till sin kompis som hade... Bilen. Vi, för, du, försvann du försvann där, vi, vi va, va, va, <laughs> han ringde till sin kompis som hade Sen försvann du ja, precis. Som hade en uh, lite sämre bil Till försäljning okay. mm. um, Som vi då skulle åka och köpa av honom Pappa full som en alika åker ner till den här gubben Tillsammans med mig då Den här gubben också full som en alika Kommer ut och typ ska visa bilen Vi bestämmer oss för att vi tar bilen Och uh, åker därifrån Bilen dör Åh oh, herregud Det snöar nog fruktansvärt Vi försöker få tag i någon kompis Som kan komma och bära oss därifrån Alla är fulla och glada för det är julafton Då ska man dricka massa alkohol Lyckas till slut få tag i någon Efter vi har suttit i bilen i fyra timmar Och vi boxerade hem Herregud Det var en sån här speciell jag kom tänka på När ni pratar om annorlunda julafton Ja men precis Martin, var, var Det är inte riktigt den bilden den? man har av julafton Kanske så vad jag lärde mig utav det. Mm. Eh, ja, man kanske ska inte dricka lika mycket alkohol. Och eh, ja, mm, jag, jag fick ingen bil. Eller, jag kanske skulle inte med mig med att inte ha en bil just den julen. Det känns som att det var det som sved allra mest. Liksom. Inte att ni fick sitta och vänta eller att det var överallt. Men du fick, fick inte bilen. bilen. fick inte bilen. Men har, har du varit ledsen över det här långt liksom i efterhand? Eller kan du mer skratta åt det? Jag kan bara mer skratta åt det. För att den där bilen, den startade aldrig mer efter det där. Mm. Den dog på vägen hem. Um, och var men, Jesus. Riktigt, riktigt men var varför? Var alltså, köp. Tror du att det finns en anledning till att det är så jäkla många som super till det? Något av bara fan på julafton. På det jansvenska. Ja. Nej men det, det, är det, är ju, det får man ju höra ofta. Alltså att ja så... att jag, jag har aldrig förstått riktigt varför. Ja, men nu är det jul. Nu ska vi bli skitfulla. Men tror du, att, det är, tror du att, man är, att man på något sätt försöker dämpa den här? Att man sitter och, och liksom... Antingen tar jag en till liten nubbe eller så bitar jag sönder nagelbanden för den här julen måste bli perfekt. <laughs> ja, nej, men det är nog all den här julstressen som man anser att... Ja, nu är julstressen över. Nu kan jag ta och varva ner med skit mycket alkohol. Mm. Det beror nog också lite på, kan jag tänka i så fall, vad man är för person. För om man är den här perfektionistfiraren så vill man ja. nog inte riskera firandet genom att dricka. men Medan om med man det. har varit väldigt mycket för det som du pratar om, den här ja. förspelsestressen. Typ. Förspelsestressen. vi, vi... Då kan man komma bara. ner lite Mer på att Ta sig ett krök Men mm. för mig ligger super på julafton sjuk långt ifrån Verkligheten, det skulle jag aldrig kunna men, göra alltså, det, det, Jag tycker inte att det känns Så mycket jul, alltså personligen så har min, Mina jular förknippats väldigt mycket Med alkohol och bråk mm. Mm. Går nog hand i hand i också Kan jag tänka mig ja, uh, Inte för min del dock Men, alltså, nej, men för många andra Involverade, mm. precis så jag har valt ja, det är inte, så jag så kul. inte fira jul. Jag skulle precis fråga, hur gör du i år? I år ska jag Eller bråkar fira, du? Med min, med, nej, den här, nej, det här året ska jag fira med min underbara sambo och uh, hennes familj. Och sen ska jag dessutom faktiskt bjuda in min far också. Till ni, har, ni har rätt det ut härligt. det här med bilen. Vad sa du? Ni har rätt ja, ut det. hela bilhistorien. Ni ja, <laughs> kan se varandra i ögonen nu. Jag, jag bara kommer att tänka på det helt. Ja, du fick, en, du fick en påminnelse. Du tack så jättemycket för att du ringde. Ha en bra jul i år. Ja, tack så jättemycket. Och bra jul. Okej, okay. hej, hej. Jul, hej. hej. Alltså, det där är ju någonting som i, först nu i år har gjort mig superstressad. Jag vet inte... Alkoholen? Bilen? Nej, Bilen, nej, nej. nej. Jag kommer till det. Jag är ju så trött. Jag är just som, här, förlåt. Både jag han, Krille, som ringde innan och nu var det Jakob. nej. Jag, jag är så trött så jag minns I inte alla fall, Förlåt, båda de ska ju fira. Jag är jätteledsen, jag är typ utbränd på riktigt ja, Båda dem ska ju fira Med sin sambo och sin mm. kille Och sin tjej mm. Det där är någonting nytt för år Alltså stressen Jag vill också ha någon och, och, och fira du med Du har och... fyra dagar på dig att bli ihop med någon Simon Tre ja, men det... Oh. Är det någon som vill dejta Simon då ringer ni något på Vad har men... vi, vi tar ett samtal till här nu Hallå där det var den som Hallå. Jag undrar, jag skulle vilja prata med honom Vad som driver honom Vi får se om jag får det någon gång Hallå där Eller varför han inte gör någonting annat med sin tid? Nej men det är så här, man ringer ett nummer Och sen bara så här. Var det roligt? Kära Nej. vän Nej det var inte roligt Det var jättetråkigt Jag, jag fattar bara inte Jag har så svårt att förstå att det finns människor som uppenbarligen inte har något bättre för sig Än att göra sådana saker Nej men det är, väl, det är väl kul att de bidrar Hallå där Nej Nu blir jag snart tokig Hallå Ja, hej. hej. Vad heter du? Jag heter Mark. Hej Mark. Vad tänker du, Mark? Jo, återigen här. Vad heter hon? Amanda, eller vad heter hon? <laughs> Förlåt, vi har pratat så mycket här om att ingen kommer ihåg Amilias namn. Amilia heter hon. Amilia, ja. Hej. Uh, you, hej Mark. Säga, ja, ja, ja, jag skulle gärna vilja säga det. Du, uh, Amilia... Mm, Mark. Ja, uh, och... Uh, Titta vad det är på din, eller åter lyssna på din röst på en bandspelare. Oj, vad, jo, jo, vad händer här nu? Va, vad är det du vill komma, du, Mark? Du, du, har, du har ingen radioröst. Jo, det avgör inte har, du. Jag, jag tycker att du, du verkligen ska. Nej, man blir, man blir. Bli, alltså, jag men vet, du vet vem du låter som. Du låter som en drogad, haraltröjtiker. Har du tänkt på dig själv? Varför ringer men, du in om du själv inte har någon radioröst? Mark, jag det är säkert du också Men vänta, vänta, vänta nu, alltså Jag har väldigt, väldigt kort stubin just nu Jag tycker bara att Jo, men får jag bara fråga dig vad så, vänta Tyst, ni andra i studion Mark, lyssna på mig eller så lägger jag på Varför ringer du in till ett program För att tala om att någon inte har en fin Eller för dig då trevlig röst Vad får du ut av det? Jag får väldigt mycket ut Och därför att jag gillar radio Vad heter det nu, radio du gillar en som du inte ens kommer ihåg namnet på? Ja, just det. Ja, Radio 1 heter vi. Ja. Va, va, men det respekterar vi. Men varför, varför ska du, går du fram till människor på stan och du tycker det är fula och säger det också, eller? Nej, men nej, det gör jag inte. Men, men alltså i radion måste du väl finnas lite råd. Men tänk om Emilia blir ledsen av vad du säger så, då? Nej, men man måste väl bli lite... Man måste ju kritisera. Ja, men vad ska hon så. göra? Ska hon byta röst då, eller? Nej, men skicka ut istället då. Och... Men nu får du fan, ta och ge Fira du jul själv i år antar jag. Nej. Vet du vad, Mark? Vi alltså. önskar dig en god jul. Du får mm. ha det jättebra. Tack så mycket. Hejdå. Patetisk ja, människa bit Bitterheten är slående. Vi tar. Bitch, vi tar. Du vill inte ledsen sina <laughs> Nej. Jag tycker du är en jättebra radio annars har jag du plockat in dig. Det tycker jag med. <laughs> eh, precis, det tycker jag med. Bra. Han, kunde in, han, hade inte, han hade inte ens koll på vad hette. Nej, men jag, jag känner att, att man har behov av att ringa in. Vi kan prata om snällhet och julen. Det, det, kan också det vara viktigaste tema. är att vara snäll. Så det så. Jag, menar, jag har ett behov av att ringa in och säga en sån sak Det är ungefär som att säga så här Till, liksom, till någon som eh, Jag har inget bra exempel Det är bara så onödigt, det bara håll, det håll det för dig själv eh, 0200 11 12 13 Ringer du efter pausen, vi är alldeles strax tillbaka Radio 1 Sissi Wallin Nu är det jul, eller om tre och en halv dag. Tre dagar blir väl. Och jag vill prata med dig som lyssnar om julstress. Det är ett ganska vitt begrepp. Vi, har, vi började där i alla fall. Jag, Simon och Amelia som är i studion. Men vi avslutar nu, eller vi har en timme kvar. Men vi har liksom hamnat i någon slags... Man ska vara snäll om julen... Äh, ja, tes. Eller så. Som, <laughs> Mark markering in och alldeles nyss. Mit, mit, mit, vad ska jag säga minst du bin är väldigt kort jag var också inne på att den här julstressen har gjort mig lite utbränd, därför har jag otroligt låg tolerans, extra låg tolerans med idioter, och vad som är, vem som är en idiot är väldigt subjektiv. men vad jag tycker är, är idioter som ringer in Så att in, ringer du in och är en idiot så kommer du få mothugg väldigt mycket idag, var beredd på det sen så problemet är att de som är idioter fattar ju själva att de är idioter, det är liksom det som är hela problematiken, men ring in du kan även göra som nu har jag, jag är så trött jag kommer inte att sova en hette, förlåt mig men fantastisk historia om om det här med ringen en kille och berättat att han skulle få en julklapp. Det var ganska tragiskt också, men av hans fulla pappa som gav ja. honom en bil som inte funkade. Inte så lyckade jullaffnar får du också berätta om. Vi tar ett samtal. Hallå? Nej. Hej. Hallå? Hallå. Hej. Hej, hej. Hej, hey. hey, vad heter uh, du? Det är Mandy som var där i våras. Pratar. Ja, uh, hej. Hej. Nu kommer jag ihåg Hur är läget? Det är bra. Jag, eller jag är sjuk och jag skulle åka till skåne och sådär. Och det är jul snart och sånt så man är lite stressad över det. Mm. Um, men jag har tänkt på så här, de senaste åren så har, uh, har det blivit lugnare med stressen för att dels så att min mamma åker iväg till sin uh, snubbe varje år uh, liksom på Malta. Så det har bara blivit liksom oftast jag och min pappa Och då har det blivit liksom så här, Mindre människor Mindre stress Mindre krav liksom mm. Så det har blivit bättre Vad va, va är det som du har känt tidigare Har varit den här faktorn till stress Just under jul eh, Alltså det är väl att folk tar på sig Massa krav som man egentligen inte, som inte spelar någon roll I slutändan Alltså min mamma till exempel ska alltid vara så, allting ska vara så perfekt och hon bakar även om inte hon ska vara där och sånt. Jag bara men du behöver inte göra det liksom. Mm. Men hon gör det i alla fall och man bara men snälla gör inte det. Det spelar ingen roll liksom. Och man behöver inte ha liksom, all den här julmaten och sånt utan. Man kan egentligen äta vad som helst och det behöver inte vara på ett visst sätt. Utan det viktigaste är att man får vara... Med folk man vill vara med. Mm. Och att man får ha det trevligt ihop. Men varför tror du att din mamma då gör det här? V vad är det som driver henne till att ändå vilja ha den här perfekta julen? Det kan ju inte du svara på men om du, får, om du får gissa. Ja det är väl för att hon inte är där själv kanske. <laughs> uh, för hon är bort det, liksom. Så då vill hon att det ska vara så bra som möjligt för oss och mm. jag har sagt till henne du får sluta, nu får du inte handla och sånt för vi ska vara nämligen där i hennes lägenhet eftersom det är mitt barnens hem mm. så att liksom, vi fixar det själva du behöver inte göra det och hon tar ju på sig det i alla fall och man bara, men snälla, gör det så alltså, det är skitsvårt Men det är man? lite dina mammasjuka, vi pratade om den här uh. om dagen att, att även pappor, men det känns ju lite som att Ja, utan att vara för taskig mot våra svenska män. De är fantastiska också. Men medan ja, pappa kanske inte riktigt har tänkt på det här med, med att vi ska köpa julklappar till barnen och så. Så har mamma liksom alltid tänkt på det ändå. Och det är som att kvinnorna liksom gör generellt, inte alla, men dubbelt så mycket som männen. Männen är liksom upptagna med och jag vet inte brygga någon egen julöla eller någonting. Ja, men. Det, jo, <laughs> men det känns det lite, ganska Inte alla, Simon. Absolut inte. Men jag, jag måste bara säga det. Att ja. det är min upplevelse av liksom all släkt och allting och vad andra har berättat. Men det känns lite norm över det. Alltså, ja, det, det är ju inte att, Jag säger inte att män generellt liksom är dumma i huvudet. Verkligen inte. Nej, jag tror bara att det är, också, det, är mycket, tror tack vare, det är mycket våra, om vi ska säga om vi ska generalisera, vi kvinnors fel som liksom mot det. Precis som att det är många kvinnor vill vill liksom ha allt ansvar över barnen när man får barn till exempel så ska, så ska mamman till barnet liksom, nej men du kan inte det där du kan inte byta blöjor, låt mig göra det och så blir mannen liksom bortmanövrerad så kan det vara absolut på julen också att kvinnan tar på sig det här jag fixar allt och mannen känner sig liksom undanskuffad, då kan man bara gå ner i källan och pilla lite med sin julsprit eller vad man nu håller på och bränner hemma jag vet inte men eh, var. tror att din mamma kommer att sluta vara sån här eller kommer hon alltid vara så här Uh, jag tror inte hon kommer sluta för hon är så liksom i alla möjliga sammanhang, det är inte bara julen liksom. Nej. Om man vill ju bara så här, snälla någon släpp det här nu det, det är liksom inte viktigt vi tackar uh, dig för att du ringer för det är många som ringer ja, men tack man, har en fantastisk jul ja. god jul okej, god jul, hejdå hej vi tar ett samtal till, mm. hallå hallå Ja, hallå, ja. Hallå, hallå, vad heter du? Hej. Jag ska bara tänka raderna. Stefan heter jag. Hej på er allihopa. Hej på dig, Stefan. Jag har inte tänkt med de sista sekunderna här, men, men det slog mig att du blev så förbannad på, på, på alla idioter som ringde in, eller ni blev. Ja. Tänk jag på de där bittera personen som ringde och gav sig på vetamilien. Ja. ja, just det. Du sa rätt namn. <laughs> Tack så mycket! Ja, skälet att man säger fel namn det är att man blandar ihop det med Amelia och vitamilia och då tänker man så intensivt på, på det så då säger man Linda eller Sara istället, för att man stressar upp sådär, men då har jag koncentrerat mig. Ja, vad bra! Det är inget fel på din äh, röst, allt det, det var ju såhär, ni sitter och pratar om jul och julstress och såhär, och det är just de här samtalen som kommer in, det hörde jag igår också här och nästan varje dag ju närmare jul man kommer, det är folk som är stressade och bitter över julen. Mm. Ah, ja. som har haft bra barndomsupplevelser, det var kul då och så då sista åren när man blivit gamla som jag exempel, då är jag ju snart 50 va? Då, då, liksom, då är inte julen lika kul som när man var barn va? mm. gör, gör det en lite bitter säger du? Nej, alltså många blir väldigt bittra. Jag har kompisar som håller på ringa. Men nu ska vi inte jobba vi jul. Ska det inte vara att komma på julfest. Bara för att de inte har någon riktig fest. Eller familjefest att gå till. Mm. Men jag lever ensam. Jag väljer inte var hittills. Jag jobbar. Det gör de flesta. Jag är laskelschaufför. De flesta gör det vid jul. Va? Mm. Men äh, det är just, just det jag ville komma till. Att ni kommer att få fler och fler sådana här bittra gubbar. Kanske kärringar också. Som bara liksom vill vad heter det, attackera folk. För att de själva är sura och gängliga Någon att snacka lite med under jul? <laughs> nu får jag någon sån här, vilken... Nu får hjälpa mig här nu. Det finns ju någon julfilm eller serie där det är någon som är bitter som, som går runt och är sur. Ja, Vilke, äh, Scrooge. Äh, Ebenezer Scrooge, en äh, julsaga Charles Dicker, Christmas Carol. Den finns i tusen versioner. Ja, men det finns någon svensk. Jag tänker på någon sur gubbe på jul som sen blir inbjuden i alla fall. Jag, nu har jag kanske helt fel. Jag, jag kan men, bara men, tänka Carl Bertil, men det är ju inte... Ja, var det jag tänkte också, men det... Nej, han är ja, han är inte, det är ingen som är sur där direkt. Nej, Nej oklart. Men, men det finns ju många sådana och jag tror att det, det är den här klassiska, bjud in den här personen då istället för att ja, eller slå hål på den här personens bubbla genom att bjuda in personen. Så här, du kanske också vill vara med. Den här killen som förelämpade dig Emilia, skulle du vilja bjuda in honom på julafton? Ja, klart Mars ska få komma. Alltså, nej, jag menar kanske inte bokstavligen mm. Jag tänkte ifall det fanns någon i ens omgivning Vad men, du säga, Det viktigaste är väl att vara en större människa Och vara snäll egentligen Även, jag det honom faktiskt även om det jul. ligger ganska långt ifrån Min verklighetsbild just nu Men om jag får <laughs> liksom, ta lite valium Och lugna ner mig så oh, kanske, Han kanske behöver en kram Det kanske är därför han håller på så sådär ja. Tack ja, för det att du ja, Nej men jag ska inte uppehålla Det är jag får du gärna göra men vi ska det ta nyheter Bra oh, ja, ja, ja. God talas. jul! Tack så mycket Okej, okay. ja, hej vi vi tar... Vilken pärla, vilken pärla ja. Vi tar en nyheter och sen är vi tillbaka eh, Ring då och prata om, ja vi har väl lite friåkning Som Aschberg säger, känslor och julen Det är psykakutan Mer bara släppa på tryck trycket här Ja, lätta på trycket. Jag tar bara lätta på på trycket på mig. Ja, Nej, skit i Emilia Eller skit i oss alla och var taskiga, var snälla istället Men berätta gärna vad som är jobbigt 0200 12 13, vi är tillbaka efter pausen. Radio 1 vi rullar in i timme två denna torsdag och jag har berättat flertalet gånger här att jag är lite utbränd, kanske ett slitet begrepp men jag är så trött och det är snart jul och de här sista dagarna ska man kämpa och jobba och samtidigt så man ska få ihop allting, annat som ska lösas. Sen ska man lägga sig som en väldigt mätt säl från och med den 24, kvällen den 24 december och sen en vecka framåt. Och bara liksom ligga ner och sprattla med, med benen och armarna. Jag känner att jag inte riktigt vill göra så. Jag vill vara harmonisk här och nu, men det är ganska svårt. Och jag inledde programmet med att börja prata om det här med att jag själv har dragits med i julstressen och gillar inte riktigt det. Har satt alldeles för höga krav på mig själv och på julklappar och julgodis och allting. Och jag vet inte vad man ska göra åt det. Typ, ta en öl och hoppa in i en bastu eller nånting. Simon Lundberg är här och Amelia stapelfält är här. Vi yes. tar ett samtal när det ändå är någon som ringer. Vad tycker ni? Ja det ja. Gör vi. ja, hallå. Nej. Nej. Det var ingen där. Hallå. Hallå, hallå. Hej. Hallå. Hej, hej. Vad heter du? Hej, hej mitt namn är Sam. Hej Sven. Vad Sam. Sam. Sam, inte Sven. Förlåt. Ja, eller? Sam, det går bra. Sam. Vad ah. mm. Var det Sam eller Sven? Du blev förvirrad. Ja, Sam. Ja, ah, s -M, Då har vi rätt ut det. Vad tänker ja. du, Sam? Jo, jag tänker här uh, väl, jul och julfyrandet och så. Mm. Uh, det är så att, uh, som den där föregående ringaren så. Inte, jag vet inte om det var föregående, men kanske förfaren, jag vet inte. Uh, han sa att uh, ju äldre man blir, desto mindre tycker man jul. Mm. Uh, det är för att... Uh, Håller du med honom? Det är så många dagar hem och det bryter i... Mycket av ens rutin man nu när man har våldna. Vårdavlig våld, jobb och sådär. Mm. Men barnen uppskattar det. Och jag anser att julen är för barnen. Och uh, även för deras skull um, uh, så borde man tycka att uh, julen är okej. Okay. Uh, dessutom uh, så tycker jag att man är så oftagen som man träffar aldrig sin familj. Mm, absolut. och då blir det... och, uh, Egentligen tycker jag att vi borde ha flera jul per år så att man kunde, måste träffas. Ja, du, du är inte den som växer ifrån jul. Du tycker snarare att det borde finnas fler tillfällen som man får fira. Mm. Ja, alltså, nu behöver vi inte, man behöver inte kalla jul så. Men jag vet inte i min fall, jag, min familj står vara varandra så nära. Uh, vi träffas inte så ofta som vi skulle vilja. Uh, vi är ändå tolv syskon och Oj. massa barn och sådär. Oh, vi är 50 ja. personer. Bara närmaste familjen är vi väl närmare 50 personer och fyra jul. Men jag kan tänka mig att när man är så många så blir det lite av en annan grej. Min familj är mycket, mycket mindre och då blir det lite mer intimt. Och det blir kanske lättare till, men till, liksom jag vet inte, det blir mer avskalat. men jag, jag höll precis på att säga ja, men då förstår jag att julen är viktig. Men, mm. men det är ju att säga indirekt att den blir viktigare ju viktigare ju större familjen är. Mm. Och det är, lite där, det är lite det som är problemet min syn på jul. att Det är så jag tror att en jul ska vara. Även om det är fint att man då samlar alla sina syskon och familj och träffas. Men har man inte det så är inte jul värt någonting. Nej, det är jättetråkigt jättet jättet att känna så. Själva alltså, den religiösa alltså, symbolen för julen mm. är inte så, så viktig. Jag menar bara att uh, det är, är jätteligt skönt om man kan träffa sin familj och omgås och sådär. Precis, man borde passa det, på. Mm. Man behöver inte kalla det jul, man kan ju ha det flera gånger per året. Man kan kalla det någonting annat. Och jag tycker, håller med om att det blir, kan ju bli krystat när man bara ska träffas så himla sällan och då ska man bränna av allting, alla känslor och alla samtal och så. Det blir, kan bli väldigt stressigt tror jag. Sen är det bara en grej, när det gäller alkohol däremot eftersom nu ser vi att julen är för barnen, mm. så tycker jag inte, för att en, en gång gjorde vi faktiskt att vi, vi körde en lek med alkohol, alltså vi är lite äldre då. Mm. Och då körde vi, den som gjorde något fel, ja, vi hade någon, någon lek där man skulle dricka. Och de yngre barnen, de, de, de satt ju bredvid och tittade och, och skrattade och sådär. Men så tänkte man, vad är det man lär dem egentligen? Att, att, att man ska dricka så här mycket? Ja, det är inte bra. Som ja, det är inte julen är för barnen så tycker jag att mm. man, kan, man, kan, man, kan, man, kan, man kan väl inte gömma sig som man i vanliga fall dricker också. Men man kan, man kan begränsa det till att, att, man, att man krökar sig utan, man dricker en öl, två kanske till maten och sådär. Absolut. Mm, mm. Men det inte, är inte så att man blir full för att det är ändå dagens barn tycker jag. Mm. Du, tack så jättemycket för att du ringde. Ha en god jul. Ha God jul. Hejdå. Vi tar ett samtal till. Hallå, hallå? Hallå, hallå? Hallå. hallå. Hej, vad heter hallå. du? Hej, Carl heter jag. Carl? Va vad tänker du Carl? Jag tänker så här, jag är chaufför på ett, jag levererar mat till tillbörrar. Mm. Ja. Ah. Eh, fram till en massa personer eh, Och jag tycker julen är fantastisk för att Jag märker att på personer jag träffar Dagligen eh, hela tiden Hur glada de blir eh, Och vid julen blir de ännu glada De blir fantastiskt glada, de berättar hur kul det är med jul eh, Hur de träffar med sina familjer eh, Hur de ska bort eh, Allt sånt Du, var, du har inte eh. känt av den här <laughs> stressen Som vi sitter och beklagar oss Utan du, du, känner, du känner tvärtom Du har bara mött ännu, ännu mer glädje kring jul Precis, jag märker mm. mer glädje än stress tycker jag. Uh, I och med att de fick gå gå Men det är ju superbra. Ja, en hjälte. Och för mig så är det så att jag har inte så stor familj. Jag har två en pass på en mamma då. är förslägar skildar så att jag kommer vara med min storebror och min mamma på jul, Vi kommer bara att äta av vanlig mat. Liksom myta, mm. prata... Mm. Mm. Mm. Mm och lugnt och umgås. Liksom. Mm. Uh, och det tycker jag är viktigt med julen. Sen jag tycker inte jag att det är jätteviktigt med julmat och så. Uh, jag vet att min flickvän, de har jätteseriöst de har spelat fläkten, de lagar julmat de kollar kalanka det gör jag också. Men de som träffas och sitter vi i och öppnar klapparna och sådär. De har hela hela paketet om man de säger De har hela paketet. Mm. Men det får man ju ha också. Ja, man behöver inte liksom, det så får man ju ha det. Mm. Ja, absolut. Uh, det tycker jag låter skitmysigt men jag har aldrig haft den delen med min familj. Där vi verkligen gjort, vi gjorde det verkar ju så, ha gjorts så när jag var små. Jag vet pappa brukade hyra in en tomte. Fick jag reda på sen. De... Vad? Var det inte den riktiga tomten? Du nu? Han kom med äst och släde. En ja, gruva ja. ambitiös. Jag tror det på tomten här, då var åtta sånt. Nej. Jag har fan någonting, Men jag vet inte. Åh, det var gulligt. <laughs> jag kan säga att eh, jag har blivit de, den personen som ordinarie brukar vara tomte har liksom frågat mig i år. Kan inte du vara tomte istället? Och jag känner så här nej, jag vill inte. Så vi, det får väl dra lott. Det är väl roligt men det är så svettigt med den här masken och jag vet inte. Det, det är liksom roligare att vara den där vuxna som sitter bredvid och dricker glögg. Det <laughs> är så här att titta. Det upp, av barnen är gladande. Absolut det är, det är det ju. Lyckliga. Tänk om de blir rädda då. Ja, skiter på sig. Och spårar ur. <laughs> du får ha en fantastisk jul hur den blir. Tack tillsammans. Ha det bra, okej. Okay. God jul. God jul, då. Jag förstår inte alls vad ni menar med utkladd tomte. <hör> du menar att det finns en riktigt tomte? Herregud, ja. Ja, säger man ju bara 22 år. Nej, men jag tror också, precis, jag sa det tidigare i veckan, eller när det var, var det när ni var med förra veckan, att vi alla, inte alla, men många vill höra hur andra ska fira och göra hur andra gör, för att då, får, då känner man sig inte lika, det är ungefär som en sex ursäkta om jag drar in sex i det här, men vi vill gärna Sekt eller sex. sex, eller så förhållanden och okay. sex eh, man vill veta hur andra har det och andra gör jag kan ibland tycka att det är jättespännande att gå på parmiddag, jag gillar inte parmiddagar generellt för jag tycker att det är jag så men då kan man liksom lirka lite inte kring deras sexliv, men kring hur nej, men... de nej men kring hur de har i sin man, man kan snoka lite i badrumskåpet och liksom, nej, men... det är klart jag gör jag tittar ju. Och bara liksom få en uppfattning. Hur är det, det här hemmet? Hur funkar det här? Vad bråkar de om? Vad är de, när har de sina bästa stunder? Nej, usch, man vet aldrig vad man hittar om man ska börja leta efter sånt Nej, där Nej, men jag öppnar bara skåpet och tittar. Ibland får folk jättekonstiga saker. Nej, ja, men det är för att man älskar att jämföra sig. Ja, man älskar och. att jämföra. Man, mm. man gillar att känna så här. Okej, okay, de gör så. Men det, det känner jag igen. Och jag tror också att vi. Julen i Sverige är ju, som jag har uppfattat, det väldigt stängd. Vi bjuder sällan hem. Ja, men nu ska jag tjata om Polen igen. Men jag har firat x antal jular i Polen också. Där har man som tradition, det är en katolsk tradition. Man dukar fram en uppsättning extra. Alltså en tallrik, bestick och ett glas extra. För att det, det gör man alltid, oavsett om man bor mitt ute i skogen. För att det kan komma någon till. Mm. att en, en fin. gäst alls ska ja. vara välkommen. Och så gör man ju inte i Sverige. Här är ju julen, mm. inte alla, men många har ju upplevt här är det väldigt stängt. Um, och jag skulle väl önska att vi... Det är klart att man inte kan gå ut på stan och bara hej, vem vill fira jul hemma hos oss? Alla som vill få komma, det gör väl inte så många människor. Men vet man någon som är ensam? Eller vet man någon som... ja Någon bekants bekant som kanske är ensam? Eller någon i sin närhet, någon på jobbet, någon i sin klass, mm. så bjöd in den personen. Så där har... Så där... Den traditionen har jag faktiskt kvar haft nu massa, massa år. För där, där kom, jag kommer från Tyresö ja. eh, och där är vi ett gäng vänner som mer eller mindre har växt upp med varandra mm. och varje julafton så åker alla tillbaka till det barn, vad säger man, Nej, inte barnhemmet. Nej inte bara barnhemme hemmet. <laughs> det blir bara jättefel. men där i alla fall där många av oss också har växt upp och ja. våra vänner har ju flyttat ut för det var hem hos hennes föräldrar men alla vi och vi behöver inte ens egentligen prata med varandra på ett helt år men alla åker dit på julafton. Det här förstår jag på på som det inte blir så men där är det verkligen så här folk tar med sig En ny partner, en dejt Kanske eller bara någon kompis som inte heller Hade någon, någon bättre för sig eh, Och vem som helst är välkommen Så det, har blivit, det, det är en härlig tradition det är, det är inte så mycket jul, det är mer just För att alla förenas igen Och, och träffas Mer än att vi har julklappar Och grana och sådär det, är lite härligt. det låter ju väldigt härligt och det låter väldigt sådär familjärt och egentligen kan man ibland fundera över vad är det som gör att vi är så rädda för att bjuda in andra människor. Jag som sagt, jag förstår att man inte vill ställa sig med en megafon på Särjestorg. Vem vill komma hem till mig? Jag bor på den här adressen. Det är bara att komma. Och så kommer Men, Mark. Och så kommer Mark. <laughs> Lev en god. Det hade, vi kört, ja, det hade ju varit mysigt. Ja. Han bara pratar Om... så här. Nu ska vi. Men det är väl lite det du gör ikväll Cissi mm. bjuder in. Story. Ja, jag kommer hem hos mig ikväll. Adressen är Nej, men jag bjöd in eh, jag har bjudit in ganska mycket märkliga eh, märkliga ska jag inte säga vänner, men mycket det kommer bli en märklig härlig. Alla är märkliga på sitt sätt, men kombination. Någon, det, nu behöver vi inte säga vem vem, men är det någon du har bjudit in för att du vet att det här kanske är det enda julfirandet en personen får? Nej, det har, det, inte vad jag vet. Inte vad du vet? Nej. nej. Men hade jag vetat det så hade jag gärna gjort ah, Precis, Amelia kommer. hon. hon kom. eh, vi ska ta en paus och sen är vi tillbaka och ska fylla resten av det här programmet. Jag är väldigt trött. Jag vet inte vad vi ska prata om. Jag har ju tjatat om att jag är trött. Men idag, vi löser det. Det sitter, är liksom slut. sitter tre ja. fantastiska hjärnor i den här studion. Det löser ja, sig. Två i alla fall. En är lite på dek. En trött och två unga virila vitala. Men dock. Ja, vi tar en paus och sen är vi tillbaka. Så vill jag att du, vi kan ju fortsätta lite på temat. Jag ska inte nägga här. Kan vi inte snacka ju, alkohol på jul? Det har vi jo, det gjort så här veckan. Liksom, ja, vi kan det med den här veckan. Vi gjorde ett helt program i tisdags. Nej, tisdags precis. Men vill du också prata om det här med en jul som inte blev så lyckad? Det kan ju vara någonting man kan skratta åt nu. Ring in då, 0200 11 12 13. Vi är tillbaka alldeles strax här i Radio 1. Radio 1. Sissi Wallin. Välkommen tillbaka, du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1 och vi vill att du ringer oss, mig, Amelia och Simon här i studion och pratar om eventuellt då en jul som inte blev så lyckad som du hade tänkt det kan vara en sån där riktig tomten i fart hela barnen jul där någon blev för full, någon tände eld på någonting och så vidare eh, någon, någon slog tomten på käften eh, eller så kan du bara ringa in och berätta hur du hanterar den här, de här dagarna nu innan jul, de sista dagarnas julstress är du helt avskärmad från det eller hur hanterar du det egentligen? 0200 11 12, 13. och vi tar ett samtal tycker jag. Hallå där. Vem har vi med oss? Det låter verkligen tyst. tyst. Hallå. Hallå. Hej Hector. Hej Hector. Hej. Du har alltid så söt nu. Hallå. Du är så skön. Vad, vad tänker du nu idag? Du är vår, du är vår coach kan man säga. Oh, det var en det stort ära man liksom Ja men du har ju blivit det Det är för en stor titel för mig alltså. Det är för, för stora kläder för mig Okej okay, du, du kan få vara Någonting annat, du kan få vara dig själv Va, Vad tänker du? Ja jag tänker mycket men, Ja men om det vi pratar om Ja om det ni pratar om så Jag tycker liksom att jul som finns Det, det, alltså, det är som någon annan ringer Sa det tidigare Det borde finnas fler tillfällen. Det ska inte behöva heta jul. Det är, alltså, vi borde vara mer öppna för, för kärlek med våra människor. Lite mer även under resten av året. Inte bara julen. Och julen är, det, för mig är jul en häktid som man ska njuta av. Inte bli stressad av. Och jag ja, men det tror jag alla håller med om. Frågan är hur lyckas man med det? Då? Hur gör man? Om man gör... alltså. Man ska inte sätta för stort värde i vad man handlar exempelvis. Utan man ska sätta mer värde på, på vilka känslor man sänder till, till sina nära och kära. Eh, många tänker så här, ah, vad ska jag handla? Oh, nej, han har det där. Nej, han har det där. Han kanske inte gillar det där. Blablabla. Då blir det stress. Mm. Och, men om man inte tänker på det. Och jag säger, kanske jag köper ett par strumpor Bara för att det ska vara en present. Liksom. Men det viktiga med julen är att jag tillbringar julen med... Med den här personen, eller tilldelar personen min kärlek och mitt värde, och visar personen att jag verkligen uppskattar personen. Mm. Det är det som, då stressar man inte, utan man bara visar liksom, att det, det är inte det här, det här materiella som är viktiga. Utan... Jag håller helt med, och jag är faktiskt med. Jag vet inte om det är bara en ren slump, men det är väldigt många av mina vänner och familjer som har valt att så helt och hållet utesluta presenter i år. Och istället kanske spara de pengar man hade tänkt att lägga ner på till någonting annat. Men bara så här, visa lite så här. Och det, att det inte är det viktiga med julen. Det finns faktiskt ett tips som, som jag själv ägnade mig åt förra julen. och Det var eh, att köpa vaccin. Eller, vad heter det? Heter UNICEF? De välgörenhetsorganisationen. Då kan man köpa så här, vaccin eller typ pennor till barn i Afrika som ska börja skolan, typ. Mm. Om, det finns, om det är så att man ska ge klappa till någon som redan har allt så är det faktiskt ett ganska bra tips att ge. Det kostar inte jättemycket, men man kan ge väldigt mycket för någon som inte har så mycket. Ja, det kallar man för den anonyma anonyma glädjeskänkande alltså man, ingen, den som tar emot vet inte vem som mm -hmm. har bort det och du vet inte vem som har fått det nej men mm -hmm. jag var liksom ja, det, nöjd ändå ja det är väldigt fin det, den är en väldigt fint tanke alltså så då, man tänker ju sådär man kanske köper någonting till någon här eh, jag vet inte priset men visst ser mm -hmm. det är en lapp alltså men man säger den här personen hur länge ja den är personen öppnar julklappar oh, vad fint den är efter en vecka så ligger det och dammar någonstans Mm. ja och sen, den, den värsta sorten är ju de som visar det finns jag har faktiskt hört om att de finns jag har aldrig varit med om det själv, men de som blir missnöjda som får, alltså okej okay, man ger dem en, jag vet inte, en oskalad lök liksom, i en fint papper men ändå och visa sig om man har köpt en present och ansträngt sig och så säger aha, tack Alltså att man inte ens visar tacksamhet. Det är ungefär som de här käringarna och gubbarna som ringer in till bingolotto och säger såhär Jaha, blev det inte mer? Du vann en miljon om bil, tyst med dig. Eller så. Här, ja, grattis, du vann 50 000 i mat på ika. Jaha, jag trodde jag skulle få en bil. Ja, men för i helvete tyst, en gnällig fan. Jag var man. min lilla syra förut. Hon vann hundra spänn på bingolotto. Hon blev asförbannad och rev sönder lotten för att hon inte vann tusen spänn. Men då var ja, hon, hon typ var fem vast, en så en så unge. Men hej, vad, vad tror du att, om vi ska prata om lite om givmildhet, för att det det verkar mig nu i december, många som uppenbarligen inte bryr sig så mycket resten av året inklusive jag, eller jag försöker men det är som att man får någon slags panik nu och här, nu måste jag ge nu plötsligt så ska alla typ i ens bekantskapskrets samla in pengar till hem, eller kläder till hemlösa och hjälpa människor hit och dit kan man inte portionera ut den här välviljan lite över året? Varför ska det vara så svårt? Ja, det är det som är frågan alltså, det, det, är så här, det finns med någonting som är, människan drivs av då, och det heter ego och när man inte har behandlat sitt ego som säger till oss hela tiden att du behöver det och det och det och det för att du ska vara värdefull och bla bla bla bla bla bla. Och så lyssnar man på det egot. och så börjar man göra massa saker för att jag ska synas, för att folk ska värdera mig, för att jag ska vara viktigt och bla bla och så så, så så. Förstår du? Så, så länge människan eller mänskligheten drivs av ego, så mm. är det problem. Det, det får vara något slags slutord. Alltså. Och att när man inte Så länge man inte har bearbetat det då blir det försöka samma problem. Alltså. Mm. Det får vara något slags slutord. Eh, tack så jättemycket Hector och han fantastisk jul. Vi har ett program imorgon, du får ringa också om du vill. Ja, tack så mycket. Okay. En mycket god jul ni alla. Och glöm inte att snällheten är gratis. Mm. Det är den faktiskt. Ja, god, jul, god jul Hector. Okay. Det är samma. Hej. Hej. Hej. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta upp det När jag sände radio själv imorgon Jag kände ju själv nu några dagar i veckan Det är lite läskigt men ja. roligt Både med gäster och utan gäster i studion eh, och vi kan börja naffsa lite på det ämnet redan nu Det, det här med eh, som jag blev fruktansvärt äcklad av Senast nu, Jag har ingenting emot Peter Göback Han verkar vara en jättetrevlig människa Men just det här med eh, skänk en För varje like av den här bilden på mig Så skänker jag en krona till Vad det nu är för välgörenhet Varför kan inte Peter Göback och alla andra människor Som liksom kräver någonting tillbaka bara ge ändå. Det är, den, det är så himla synligt att man ska profitera på sig själv när, när det handlar om givmildhet. Eller vad, vad säger ni? Nej, men det, det här, jag tycker inte att det är så illa. Det finns ju mycket företag som håller på med, med sådana typer av kampanjer nu. Det är ju ganska bra. Jag menar, tänk om en miljon människor går in och likar den bilden. Då är det ju en miljon spänn som ska bort också, ja. istället för att, jag att han förstår, jag för, från början säger något annat. Jag förstår, och det var, det var jag vet inte vem, det, jag tror Emanuel Carlsten, ja, blev väldigt upprörd ja. över det. Just det att det var så många som gjorde på det andra sättet att säga, men på Twitter. För varje retweet jag får på det här, ju mer ni sprider mig, mitt ansikte vidare, så tänker jag skänka pengar. Och vanligt, ja, men gör det ändå, Vad fan istället för att... Kräva att du ska synas Men mm. jag tycker samtidigt, där, där kan det vara lite knepigt Men det här med att trycka liksom gilla Knappen för varje gilla Det är ju på något sätt att få folk Kanske att och, och mer Välja och visa att de äh, Aktiverar sig Men, kan Men jag man vet inte, att vi har pratat om det tidigare Du stör så, ja, ju väldigt mycket på varför den kan man inte skriva av så här. Nu har jag skänkt x antal kronor. Det kan vara allt från hundra spänn till hundratusen. Nu har jag skänkt så här mycket till Rädda barnen eller till statsmissionen eller vad det nu kan vara, actionid eh, Punkt. Och så får folk lika den statusen. Folk får lika att du redan har skänkt. Du, du får gärna skryta med, tycker jag, att du skänker pengar, att du är liksom för välgörenhet och sociala frågor. Men du ska inte kräva att människor liksom ska göra någonting tillbaka. Det är ungefär som att gå ut en hemlös och vara så här upp upp upp, du får bara den här jackan om du dansar lite för mig först. Ja, men ungefär, det är så där, vad är det för fel på folk? Jag blir helt tokig. Ja, men Jag tror han var inne lite på det Det här med egot. Att det, det, jag tror att det är väldigt många, tyvärr, som ger presenten inte för att personen man ger en till ska bli glad utan mer för att massera sitt eget ego och bara så här. Ja, fan vilken god människa jag var nu som gav den här fina presenten, inte själva handlingen i sig utan man, man smekar sitt eget ego lite. Ja, då. Men det är lite som att köpa situation Stockholm och sen bara put it Twitter Facebook, Instagram. Fast alltså, det tycker jag inte all så all det, det är en annan för men... då har du redan gjort en gärning då har du inte krävt någonting tillbaka för att göra den, förstår du skillnaden? Jo, men halva grejen ligger i att man ska bevisa det för alla andra Ja, men, nej, men, Så kan han... jag må lite illa alltså, Absolut, det är bra att man köper situationen i Stockholm Jag tycker att det är ännu bättre att man går dit och säger Eller om man köper en tidning, men man tar inte med sig den därifrån För att man kan sälja den till någon mer liksom. mm. Det är ännu mer. Jag tycker jag är så otroligt förnedrande Det var därför jag köpte en tidning Sista gjorde det För att det var en som gav pengar och bara så här, Fast jag behöver inte din tidning och det är ju så här, som att han, han står ju där och, och arbetar. Mm. Och det är lite så här, här, ta, ta den här pengen. Då. Jag skänker den när han faktiskt står och gör ett jobb. Ja, det kan det, man diskutera också. Det är ni, vi tar pausen, kan man få ringa in om det här efter pausen? Vad tycker ni om, om den här typen av syn på välgörenhet? Och ska man flagga mer eller ska man göra det liksom i det tysta? 0, 200, 11, 12, på Ja, men vi flaggar iväg här ibland. Det blir så. Stanna kvar, vi är tillbaka efter nyheter. Radio 1. Sitt i Välkommen tillbaka till Sissi Valin i Radio 1 vi, vi, Det lackar mot jul även här Julpynten är inte så många här på redaktionen Men vi är ganska trötta allihop Så vi går runt som var, några julsombis Ashberg håller på att tappa rösten Eller han håller på att återfå rösten tror jag eh, Jag är jättetrött och har ingen inspiration alls Och det är väl ganska så symptomatiskt tror jag Den här tiden på året är man ganska trött Men man förväntas vara så där, där Pigg och härlig och ny ja, det, är ju, det är ju nu alla ja, som absolut mässar Klämkäcka och här och åh, jublar. Vad gör du med jul? Och hur gör du med familjen där? Skugg upp. Oh. Nej, då blir man ja, lite mer. Och så är man själv, eller man ska inte göra det. Du har ju klivit i fällande där. Ja, du har ju ja. bakat som en jävla galning Ja och så tycker jag inte att det blir riktigt bra Jag bara, Fan de borde ha blivit lite hårdare In i frysen vi måste rädda det här Jag kan ha kaffepulver i så blir det bra och bara, Jag känner liksom att jag transformeras Till någon sån här stresskärring Vad är det som mm. händer Vi tar ett samtal Amelia är här och Simon är här ska vi också poängtera Hallå Hej Fikti Hej vad heter du Hej hej jag heter Adam Hej Adam vad tänker du jag tänker på att ge dig ett tips. Ja, gör det. Okay. Om man blir pigg så kan man ta kokain. Lite ladd. Om man blir pigg kan man ta kokain. Mm. Jag kan göra som eh, Persbrandt. Jag älskar cola och ronare. Det var jättekonstig sagt. Vi kan ju prata om årets konstigaste grodor också. Nyårskrönika. Ja, Annetas mm. nyårskarameller 25 minuter Jag älskar Anneta Skedin, hon är så gullig um, nu skri skulle jag, sk jag skriver alltid upp på Folkheter som ringer, men han låg ju på Adam så jag hände inte att skriva upp hans namn så jag ska komma ihåg det sen nu har vi pratat en stund för jag är så trött Han sa något så mycket vettigt som vi ska reflektera till i alla fall Jo, jag tycker att det var väldigt vettigt mm. Hall nej, jag hallå? hallå? Hallå, Henrik Hej Henrik, vad tänker hey. du? Jag tänkte säga emot det, det gäller det här med välgörenheten, att man, det här mot prestationer. Ja, just det. Jag tycker det är fantastiskt bra för det jag tror jag ökar medvetenheten om att pengarna går någonstans. Hur tänker du då? Alltså, hur... om, om du nu sitter på det här så kallade Facebook... Eller vad det nu var för någonting som man skulle då lika för att... Ja, han skulle skänka ett öre eller en eller vad det var. Mm. Det gör det ju inte om du inte vet var pengarna går någonstans. Du kanske till och med går in på det företagets hemsida och tittar. Jaha, var det det här? Det var bra. Fast kräver det en like då? K räcker inte? Jag menar, vi vet ju de flesta av oss vilka organisationer som är seriösa i Sverige. Det finns några stycken som, som vi vet liksom, där pengarna kommer fram. Så kallade 90-konton och sådär... Eh. De kräver ju inte, till exempel Action Aid eller Rädda barnen, Rädda korset och så vidare, kräver ju inte att man ska liksom. Ge, alltså, de kräver dina pengar, men inte något annat i gengäld, så att säga att du likar någonstans eller så. Det är en del, däremot så har det ju varit en del artister, privatpersoner, företag som har kört den metoden. För varje klick, för varje like så skänker vi en krona och så vidare. Det tycker jag är ganska cyniskt. Kan du inte hålla med om det? Nej, det tycker jag inte. Ja. Nej. Jag tycker, tycker faktiskt att målen, målet helgar medlen i det här fallet. Visst, de kanske tjänar uppmärksamhet om också. Mm. Men håll med om att det är alldeles så många hjälporganisationer. Ja, jag vet inte hur många det finns. Alltså, det är klart att det, det blir problematiskt när det dyker upp nya som man inte vet. Man vill ju skänka pengar till någon man litar på eller några man ja, litar så. på. Och då gör man ju heller jag i alla fall kör de här gamla klassiska som man vet ja, är seriösa. Jo, men säg då att den här artisten i fråga väljer att använda en organisation som du inte känner till, men som gör ett väldigt bra jobb. Mm. Mm. Och du får då den här personen att kunna titta på den här. Säg att han till och med blir så sugen att engagera sig i hjälparbetet. Jo, men jag, jag förstår jag, inte vad det har inte, med... Jag förstår inte, är det hemskt? Eller vadå? Nej, men jag förstår inte vad, vad det har med att man ska kräva en motprestation att göra. Mm. Menar du det ökar, det ökar intresset och ökar medvetenhet. Men fast om det är så här, om jag är ett fan av Peter Jöback och är med ja. på hans fanpage på, på Facebook. Och han skriver ja. så här: för varje like på den här bilden på mig, eller vad det nu var, han gjorde exakt vet jag inte, men för jag kommer att tänka på det nu, så skänker jag en krona. På vilket sätt gör det mig mer medveten att klicka på en bild på Peter Jöback? Jo, om du då tittar och han använder en viss hjälp av Ja, men du kan väl bara länka till den. Här är informationen. Gå in och läs på nu. Varför ska han kräva liksom en mot... Jag tycker det, förstår inte det cyniska. Att det är ungefär som att ja för varje person som ringer in hit till mig till mitt program så skänker jag en krona. Det är ju jättekonstigt. Du kan vi väl lika gärna skänka tusen spänn med en gång. Nej, jag håller inte med dig. Du gör inte det? Nej, det Nej, har jag, du, alltså... jag, jag respekterar absolut din stånd. Ja, men det är samma. Men, men, det, jag, jag, men jag förstår bara inte. Jag vill, jag vill som reda ut... Vad, vad är skillnaden? Förstår du vad jag menar? Ja, jag för dig. Jag men jag tror att jag är på ringarens sida faktiskt. Jag är helt ensam här idag. Jag står själv. liksom ja. är som barnen på Frosmofjället. Men vi kanske inte kommer längre. Men... Vi kan ta ett annat exempel. Säg att... Uh, uh, ja, Musik. Fantastiskt exempel. Du laddar ner musik. Du betalar ingenting för det. Artisten tjänar ingenting på det. Men du lyssnar på musiken och tycker att det här var ju bra skit. Vad har det att göra med välgörenhet? Förstår jag inte riktigt. Det är ju stöld. Medvetenheten och att sprida budskapet. Det kanske är lättare för dig att säga till kompisen. Jag tryckte på Peter Max like därför att. Istället för att... ja, Jag tror ändå att det är rätt att sprida budskapet vidare om det blir en motprestation. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det blir väldigt farligt. Framförallt om motprestationen på något sätt är... Jag tycker att när vi använder oss själva till att... När vi använder välgörenhet... Till att lyfta fram oss själva i samma kontext tycker jag det blir cyniskt. Förstår du vad jag menar? Att Man får gärna berätta, nu har jag skänkt så här mycket eller jag planerar att skänka. Och så får folk säga så här, bra, bra jobbat, jag kanske också ska skänka. Men däremot så här, jag skänker men det kräver att du liksom likar den här bilden på mig. Det tycker jag är väldigt cyniskt och det, tänker, det står jag för. Ja, det måste vara. Men jag tror ändå att det är positiva följdefekter av det. Ja, men det blir ju garanterat om man skänker pengar. Nå någonting du får gratis. Det är inte värt lika mycket som någonting som du måste anstränga dig för. Fast de människorna som får hjälp är väl, vad ska jag säga, de, om du ska hjälpa utsatta människor om det är så i Afrika eller hemlösa i Sverige så eh, man kan ju inte kräva någonting i gengäld av dem. För de är ju utsatta. Det är ju vi som så att säga, har bättre, liksom, bättre ställt och bättre socialt eh, struktur som, som ska hjälpa Absolut. till. Men, men tillbaka till det här som vi pratade om från början. Jag tror ändå att det blir såna ringar på, fler ringar på vattnet då att man gör så här. Säg vi säger att 10 000 personer trycker på like. Ah. Och istället då skulle Peter göra skänka 10 000 kronor och sen hoppas att 10 000 personer trycker på den här like-knappen. Men titta på nu, i och med att han gör det här så blir det ringa på vattnet. För nu sitter vi och pratar om de massivt. Jo men vi pratar om det, men för, vad, vad är liksom... Bara för man pratar om någonting. Det är ungefär som att Linda Rosing var på, som nu heter Tillenius, var på varenda löpsedel i Sverige i typ tre års tid. Hon tjänade inga pengar på det. Hon var ett varumärke som urvattnades och urvattnades och urvattnades. Och hon tjänade typ så här 87 000 om året. Jag vet inte, jag läste någonstans vad hon taxerade. Men, men det spelar ingen roll hur mycket uppmärksamhet någonting för, om det inte får om det inte genererar någonting. Jo men det här kommer ju generera för vad då Folk tycker att folk pratar ja, jag, om det Tror du att... Jag kommer inte gå in på Götebaks på sidan Men jag kan ju tänka mig att många kommer att göra det efter den samtalen Ja men för honom ja Men det är klart det genererar någonting för honom Men frågan ja, men är, vad det är hjälper det välgörenhetsorganisationer? Jo ja, men det blir en krona till för varje som tycker Ja men varför kan Ja det är klart det blir Men varför kan inte han bara skänka pengar ändå? Jag tror inte vi, vi sitter fast här du, men du, tack, tack för att du ringde, Har det jättebra Okej, okay. god jul, jul. Hej då ha Hallå det? Nej, det var någon som la på Ring igen, 0200 11 12 13 Men jag tycker det är jättesyniskt det kanske bara jag, ja, Men det är, det är goodwill, man vill ju ha liksom, man vill Nej, ha... goodwill är att och liksom vara generös utan att kräva någonting tillbaka Hallå Hej, hey, vad heter du eh. Eh, jo, jag, jag håller faktiskt, den här senaste killen här, han har ju poänger i det han säger tycker jag. Mm, hur då? Eh, tänker du? Och, ja, precis. Så tänker jag. Han, han var inne på det. Du uppskattar ju någonting mycket mer om du jobbar för någonting och får någonting tillbaka, än om du får någonting helt gratis. Och då tog du Afrika som ett exempel. men De skulle uppskatta om de fick någonting gratis utan att behöva göra någonting för det svar mig. Nej, nej ja. men nu får jag bara paus. Jag måste bara förklara. Ja. Om, om vi säger organisationer som jobbar för rent vatten till exempel, bygger brunnar i Afrika. Det går ju inte att kräva då att, ja, vi kommer bara bygga brunnar om den här afrikanska stammen ställer sig och dansar för oss. Annars får ni ingen brunn. Nej, men, men vet du vad? Eh, lite som UNICEF jobbar. Eh, de ser till att de lär, lär upp. Utbildar ja, det är väl jättebra. att Afrikanerna att, att, att, att bygga egna brunnar. Ja, ja. Men då pratar vi om två helt olika saker, tror jag. För att det här är ju, givetvis ska vi inte, liksom, men ingen ska bli bidragsberoende i, vad ska man säga, det är väl jättebra om afrikanerna till slut en utopi själva kan bygga sina egna brunnar med kanske bistånd men, men, då, jag vet utopi, inte. Det är bara en utopi för oss som tror att det är en utopi, ja. Det är någonting som vi behöver hjälpa dem med. Ja, det men det, det vi gör vi också, det? vi också redan. Så det, tror jag, där är vi, det behöver vi inte ens diskutera, för där är vi helt ja. överens. Det som är som jag tror att vi alla i studion också, vi tycker väl allihop att det välgörenhet, när det, det heter just välgörenhet, eller ideellt, liksom, ideellt arbete. Det ska ju vara, tycker jag i alla fall, jag vet inte om ni håller med mig, men utan förbehåll. Du, det är ungefär som att gå till, fram till en hemlös på gatan och säga Här har du en tjuga, men om du ska få den så måste du motprestera någonting nu för mig. Men tycker ja, du att en motprestation men, men, men, är en like? Men, men, men, ja. Men nu, säger, nu säger du två olika saker tycker jag. För att eh, du måste ge för att kunna få. Ja. Du, du får ju inte om du inte ger. Nej, nej, nej. korrekt jag kommer, ja. Du får ju inte för att få. Din princip så är det bara. Det går inte att diskutera. Det bara är så. Du måste ge för att få. Du kan aldrig få utan att ge. Men då tar du som ett exempel här nu att om jag ger 20 till en säger, förlåt, en fattig. om jag Som har mindre pengar än han behöver ha kanske. Han behöver det? Nej, han ska inte ta... Han ska göra någonting för att få 20, Annars kommer inte han uppsätta den här 20 i alla fall. Så du Men vad ska han göra? göra då? Eller vad ska hen göra för att få en 20 av dig? Vad kräver du? Om du går förbi en person som sitter och tigger, ska, ska personen jula framför dig och typ står på händer? Han får ingenting av mig. Nej, det var ju tråkigt. Men av mig, jag ger grejer i den mån jag kan jag inte... Det för jag tycker att det finns det. en solidaritet i samhället. Vi har alla olika. Vi har alla olika förutsättningar, vi har alla absolut. olika sociala situationer. Bra. Jag hjälper väl någon för stunden. Jag brukar faktiskt inte ge pengar. Jag brukar köpa mat om det sitter någon och det tigger. Det bättre. Det ju bättre. Ja, men ibland om jag inte har tid så, ge, så sticker jag dit en 20 eller en 10 eller det jag har på mig, i fickan. Liksom. Och då det hjälper väl den personen för stunden och förhoppningsvis går att köpa sig mat. eller är bara ju fattig. Nej det vet nog inte du heller För det är nog olika för olika personer tror jag Men jag måste bara få hoppa in lite Jag tycker att diskussionen i sig är ju ganska underlig När ni går emot varandra för att ge Alltså det finns väl inget dåliga sätt att ge, eller? Jo, jag tror att det finns ett dåligt sätt att ge Och det är när du, om du ger Det är väldigt bra att ge, det är ingen snack om det Men vart vill du komma, vad är din poäng? Jag, jag förstår ingenting Det är vill komma med, det jag vill komma fram till är att om du ger om du ger så mycket till något så kommer han eller hon vi har ett bidragssystem i Sverige till exempel men det är en ja, helt det är annan diskussion tror... det där, vi pratade nu nu kommer du från ämnet det vi pratade om från början var så här tycker man det är cyniskt eller, för, jag, för jag förklara tycker man det är eller inte att till exempel nu då Peter Göback vill ha för varje gång du trycker like på en bild på honom så skänker han en krona det kan man tycka är spelar ingen roll, eller så tycker man som jag att är cyniskt. Sen kan man prata kan om bidragsberoende och svensk välfärd, hur mycket som helst. Men det har liksom inte med saker att göra. Vi pratar, om, vi pratar om välgörenhet. Nej, nej, det är princip Om du ger utan en motprestation så uppskattar inte den som får... Det är jag, vet varje jul, varje jul... Varje ja. eh, jul... Eller inte varje jul, men de jular jag har firat i Polen där människor verkligen de har inget socialt skyddsnät i Polen whatsoever. Är du fattig så Nej. är du fattig. Vi har köpt en matkasse till x familjer och åkt runt till människor som ja. har det riktigt tufft. Vi kräver absolut ingenting emot prestation. Och det vore jättekonstigt om vi gjorde det av de här utsatta, fattiga, marginaliserade människorna. Vad ska jag kräva jag ska tillbaka... Jag vad ska jag kräva tillbaka av någon som inte har någonting? Jag kräva någonting tillbaka. Du själv tror du ska ge utan att förvänta någonting tillbaka. Det är inget snack om det. Men vad händer om vi gör det? Vad händer i förlängningen om vi bara gör det? Ja, men det där är en stor alltså, det, det filosofisk här, det, det fråga ju, som jag inte riktigt har med det här Det går ju att ta upp den diskussionen om det är att du ger någon i överflöd. Men att, det är, nu snackar vi liksom typ staten, välgörenhet och, och tillbehövande. Ja, men jag tror att vi pratar om två helt olika saker ja, också. Ja, det Det är en sak att Peter Göback kräver av civiliserade människor som liksom har bara en dator, liksom en sån sak. Att kräva en like en sak och att när du ger en matkasse till någon som är så marginaliserad, det är en helt annan sak. Vi pratar om två helt olika sorters men människor. Men vi, vi får, får men... ägna ett program mot så här hur ja. bekämpar vi fattigdom och det, det hinner vi tyvärr inte idag. Men vi tackar för att, att du ringde. Det är mm. jätteintressant, ja, mm. ja, ja, absolut. Mm. Jag ska sluta en snabbhet här. Ja, kort. Tänk om jag hade varit smartare med att ge skulle vi ge utbildning istället för pengar. Jag ja, men, det absolut. tror jag absolut i längden. Men det hjälper inte de som är fattiga nu. Akut. Utbildning kostar pengar. Måste tack, man ju tack så mycket med. för att du ringde. Okej, okay, fick vi lite visdomsord. Ha mm. det bra. bra. Hej då. Hej, hej. Ja, det blev inte sent vi kom på det här ämnet. Eller att vi kom in på mm. det här nu. Vi ska ta fler samtal, vi måste ta en paus bara. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1. Sissi Berlin. Vi hoppar direkt in i ett samtal. Det många som ringer. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1. Hallå där. Hej. Hej. Hej, vad heter du? Jeremy. Jeremy, vad tycker du? Vad säger du? Vad tycker och tänker du? Uh, jag måste hålla med dig, Cissi. Jag, jag, jag tycker det hämmer om uh, marknadsföring. Mm. Uh, när man trycker på like, uh, då är... En som har likat den. Och då är deras kompisar som säger att de har likat den. Och då tänker de, oj ja, Peter Jöberg kan göra något bra. jag har likat den också. Och sen, om har släppt en ny skiva eller någonting. Då kommer de ihåg det. Mm. Och, och, och, ja. Men det är det jag... det här, det är väl jättebra. Men... Alltså, det är väl självklart att en sån grej på Facebook är en marknadsförbund. Av delvis marknadsföringssyfte. Men det är, Ska man blanda ja. ihop marknadsföring av sig själv? så att du ska släppa en parfym. Simon hittar man på någonting. Att du ska släppa en bok, whatever. Eh, ja. Ska man blanda ihop den marknadsföringen med välgörenhet? Jag tycker inte det. Men Om, ju, om nu en marknadsföring av mig själv kan bidra till att jag kan samla pengar för att skänka, ja, då tycker mm. jag att det är bra. Ja. ja. Vad va, va säger du, Jeremy? Om um, um, det Marknadsföring ska vara marknadsföring. Jag går och skänker bort grejer till hand eller välgörenhet jag frågar inte efter någonting tillbaka uh, om jag var en kändis jag, jag skulle inte göra det heller men, jag, jag, men det låter bara så dumt och envist det där känns så himla så här uh, själv alltså uh, jag tycker att man ser inte riktigt de människorna som faktiskt kan få ut någonting av den välgörenheten som man kan bidra med si, om, om, om jag släpper en bok typ mm. uh, och vi säger att 10% av intäkterna går till välgörenhet och att jag, jag är PR på det. Jag måste liksom. bara säga, skillnaden jag tror att vi är missuppfattat varandra, jag vet inte om du har missuppfattat Jeremy, men det är så här, om du, om du redan liksom ska släppa en bok eller en skiva och, för det är ju ett faktum att du ska det och samtidigt vill göra gott då kan du säga så här, för varje såld vad det nu är så går så här många kronor till barncancerfonden, det tycker jag är okej okay. men däremot att säga, jag kommer att skänka men jag kommer inte att skänka om inte ni likar den här bilden Förstår ni skillnaden? Fast det, väl, det känns som att jag har blivit ett typ, liksom, kommunikationsfel. För att det, det känns inte som att man menar jag kommer att skänka, men jag gör inte det om. Utan det är snarare så här, jag kommer att skänka, ni avgör hur mycket? Liksom så här, du ja, kan bidra till likes? att det blir mer Skänker man bara tre kronor då? Eller? Nej men, om, ja, men om, om vi säger då att du och jag Går in och likar så har du och jag varit med och bidragit Till att kanske många fler människor Har fått en hjälp som de inte hade kunnat få Utan dig och mig Man är ju, snarare mm. med, man är ju en del av en gemenskap ja, men du, får, du får det sista ordet här Utveckla din tanke Jag, jag, jag tycker bara är en marknadsföring Grej som har Det är bra att han kommer att skänka bort pengar Men men varför män? Varför inte bara skänka bort pengar som Cici säger och sen trycka upp på Facebook och säger hej, jag har gjort det här. Ja, det, det, det jag håller med. Vi håller inte med varandra, men vi tackar dig för nu kommer Aschberg in i studion. Ha en god jul! God jul. Okej, okay. god Hej. jul. Och jag tackar Simon och Emilia som har hängt med i hela sändningen. Vi tackar för denna eh, torsdag. Imorgon är det sista sändningen innan julupphåll. Sen väntar är vi tillbaka först den 14 eh, augusti eller puss säga 14 Nej. januari. Eh, så vi hörs. Vi gör inget stort avsked nu. Vi hörs i mån istället. Puss och kram. Puss, vi god jul. god jul. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.